Я вже два тижні рухів дитинки не відчуваю. Температура підвищилася. Але Ізольда Яківна каже, що чує серцебиття. То, може, дитинка ще жива? Софія покликала Степана Михайловича, Стасика, акушерку. В чотирьох вони обслухали кожен квадратний сантиметр живота. Нічого. «Я не чую», – зізнався Стас. От якби той заморський апарат... Якби ж... Коли ще у нас таке чудо з'явиться? Зітхнула Софія, згадуючи апарат для ультразвукової діагностики, про який їм розповідали на лекціях. Кажуть, десь у Києві такий вже є. Щастить же людям. Приклав датчик до живота. І чуєш серцебиття. Бачиш на екрані плід. І як лежить, і як рухається, і кожну дрібничку до кількості пальчиків на ручках. І пухлину яєчника, і фібріому, і найраніші терміни вагітності. Мрія та й годі. А тут спробуй щось намацати та наслухати. Не дивно й помилитися. Чому із Ольда була права. Очі на кінчиках пальців таки повинні бути. А вуха де? «Як Степана Михайловичу, почули?» «Нічого там не чути. Завмерла вагітність. Треба відправляти в Тернопіль. Закровить, поховаємо», – зробив невтішний висновок Степан Михайлович. «В історії що написано?» «Серцебиття ритмічне. Ізольду підставляти не будемо. Пиши. Серцебиття відсутнє. Приїде, нехай сама розбирається». Ізольда Яківна цього разу громи на голови винної не вергала і у невігластві нікого не звинувачувала. Тихенько відправила жінку в обласний пологовий будинок. Там вона і народила мертвеньке дитя. А тоді почалася кровотеча. І не просто кровотеча. ДВС-синдром. Що простіша втрата згортальних властивостей крові хвору врятували, та історію взяли на рецензію, знайшли там недоліки, і закінчилося все тим, що Ізольда знову стала звичайним лікарем як усі, а замінив завідувачку Степан Михайлович. Правду кажуть, що все пізнається в порівнянні. Діставши гіркого досвіду, Софія полюбила Вальченка ще більше, хоч начебто далі було вже нікуди. Злітали дні, злітало пожукле листя, злетів час відпустки. Софія намагалася не пускати в серце літні спогади, але не забувалося море, хвилі, пісок, Максим. Максим надіслав листа, потім ще одного, потім ще. На жовтневі свята приїхав сам. Софія знову поклала на канапу дві подушки. Золотого осіннього дня останнє тепло виманувало Софію з дому. Гомінка-студентська компанія у своєму майже постійному складі вирішила відсвяткувати день народження Ореста на природі. Все було як завжди. Вогнище, печена картопля, канапки, з чим Бог послав, одне відрізняло традиційну осінню зустріч. Це було останнє. Четвертий курс закінчував навчання в листопаді, потім практика, іспити. А відтак – самостійне життя. Надвечір повіяло холодом. Багаття бороло його і вабило фантастичним танцем іскор, загадкою полум'я. Що воно о той вогонь? Звідки береться? Як зникає? Куди лине? Чому, зникаючи, залишає по собі тепло? яка магічна сила в його химерних язиках де багаття там гітара де гітара там пісня софія почала улюблену і враз замовкла